Sie haben mich allein gelassen. Ich bin allein. Allein. Ich wurde erschaffen, um zu zerstören. Es tastete durch meinen Kopf. Mit Fingern aus Feuer. Ich war diesen Flammen hilflos ausgesetzt. Längst verloren gegangene Gefühle durchflossen meinen Körper. Ein unbekanntes Gesicht schwebte über mir. Mit Augen aus flüssigem Titan. Alles in mir purer Schmerz. Abrupt erwachte Kantiran auf der Liege in seiner Kabine und orientierte sich im Raum. Seine Stirn war schweißgebadet, nasse Strähnen hingen ihm ins Gesicht. Ein Traum. Nichts weiter. Kurz starrte ins Leere, Dann gab er sich einen Ruck und richtete sich langsam auf. Beiläufig betätigte er mit der rechten Hand einen Schalter. An alle Besatzungsmitglieder: Es steht fest, dass wir inmitten der Magellanischen Wolke einen Sternenhaufen gefunden haben, der nach dem Eintritt der erhöhten Hyperimpedanz materialisiert ist. Die Richard Burton ist dabei, diesen ehemaligen Hyperkokon aus dem größtmöglichen Abstand von 50 Lichtjahren zu vermessen. Inzwischen beraten wir über unser weiteres Vorgehen. Um unsere Entdeckungswahrscheinlichkeit durch Schiffe von Orbons zu vermindern, fliegen wir weiterhin optisch und energetisch für andere unsichtbar. Ent ich schaltete die Rundruffunktion in meiner Kabine ab und streckte mich wieder auf der Liga aus. Endlich waren wir angekommen. Wir waren von Hayok aus in mehreren Etappen bis zur Magellanschen Wolke gelangt, Und hatten jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Es war das erklärte Ziel Reginald Bulls, des Residenzministers für Ligaverteidigung, Gon Orbon auszuschalten. Wir mussten diese entfesselte Pseudogottheit, die Terra im Griff hatte, schnell finden und unschädlich machen. Ich trug im Herzen die Hoffnung, dass der hyperphysikalische Jetstrahl, dem wir gefolgt waren, hier endete und Gon Orbon sich irgendwo in dem neu entdeckten Sternhaufen aufhielt. In vier Wochen schon würde die zweite Welle terranischer Schiffe aus der Milchstraße eintreffen. Bis dahin mussten wir brauchbare Ergebnisse vorweisen. Hoffentlich war dieser ehemalige Hyperkokon das ersehnte Ziel. Geschwindigkeit auf 50% des Lichts halten. Icho, was ist mit dem Jetstrahl? Einen kurzen Augenblick noch. Ja. Der Jetstrahl führt eindeutig in diesen Sternenhaufen. Mehr kann ich von unserer aktuellen Position aus nicht sagen. Unglaublich. Ein hyperphysikalischer Strahl, der vom heimatlichen Solsystem bis in diese unbekannte Sternenballung reicht. Der Strahl endet irgendwo tief im Inneren des Sternenhaufens. Ich empfehle, bessere Ergebnisse zu erzielen und dann einzufliegen. Ich fürchte, wir werden uns diesen Luxus nicht leisten können. Wir müssen mit ersten Erkundungen beginnen und sofort in den Sternenhaufen einrücken. Ich schlage aber vor, dass wir zunächst die Randgebiete ausforschen und nicht zu tief vorstoßen. Danach sehen wir weiter. Unsere energetische und optische Verdunklung bleibt jedoch unter allen Umständen erhalten. Verstanden. Eintritt in den Linearraum in 60 Sekunden. Ende der Etappe, voraussichtlich 20 Sekunden. Mal Deterre war zu mir nach unten gekommen. Auf einem kleinen Monitor in meiner Kabine verfolgten wir wie Reginald Bull die Anweisungen in der Hauptleitzentrale gab. Zweiter die Pappereinleitung. Noch, Noch 10 Sekunden bis zum, bis zum Rückstoß Rückstaus in den Normalraum. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 6 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. 0. Rückstoß! Das Schiff kehrte aus dem Linearraum in den Normalraum der Sternenballung zurück und ortete. Die Systeme stellten keine außergewöhnlichen Ereignisse fest. Bulls Hoffnung, das Zentrum des Haufens und damit gon Orbon zu erreichen, stieg mit jedem Augenblick. Der Hauptalarm. Was kann das bedeuten? Das Licht ist aus. Schwenk auf die Außenbeobachtung, Kant. Auf dem Monitor wurde der Weltraum sichtbar. In unmittelbarer Nähe des Entdeckers waren birnenförmige Raumschiffe erschienen. Die Schiffe der Gurats. Höchstens drei Lichtstunden von uns entfernt. Ortungstechnisch ist das so, als würden wir nebeneinander herfliegen. Die Gurats waren ein in der Magellanschen Wolke beheimatetes Volk von Löwenmenschen, das den Terranen seit fast 1000 Jahren bekannt war. Ihr stark ausgeprägter Stolz machte die diplomatischen Beziehungen zu Terra oft problematisch. Sie trauen sich also auch in den neu entdeckten Sternenhaufen hinein. Die Gurats orten und vermessen. Sie tun genau das, was wir auch tun. Die Zentrale der Richard Burton war nur noch mäßig erleuchtet. Einige Besatzungsmitglieder verständigten sich mit Handzeichen oder verharrten an ihren Plätzen. Andere lehnten an der Wand und hielten in ihren Tätigkeiten inne. Eine junge Autorin blickte konzentriert auf ihren Bildschirm. Die Guratschiffe wechseln unter starker Energieentfaltung immer wieder den Kurs. Sie liefern ein sehr deutliches Ortungsbild ab. Sollen wir ihnen folgen? Sie kennen sich in diesem System offensichtlich besser aus als wir. Nein, wir rühren uns erst vom Fleck, wenn es im Umkreis von 20 Lichtjahren keine Flugbewegungen mehr gibt. Energetische und optische Verdunklung bitte unbedingt weiter beibehalten. Verstanden. Verteidigungsminister, ich empfange Taststrahlen. Unbekannte Objekte werden in Kürze aus dem Hyperraum stürzen. Auf der Hyperortung tauchten drei verwaschene Flecken auf. In Sekunden materialisierten sie im Normalraum des Sternenhaufens. Die drei zuckenden Reflexe flogen mit einer gewaltigen Geschwindigkeit auf die Raumschiffe zu. Raumschiff. Was denkst du, worum handelt es sich? Ranjiv Pragisch der erste Kommandant der Richard Burton, richtete sich an seinem Platz auf und rief eine zweite Holo-Animation ab. Er war ein Mann Ende 50 mit dunkler Haut und einem schwarzen Schnurrbart. Zur LFT-Uniform trug er einen traditionellen indischen Turban. Kugelfelder, ich erfasse Sie als Ballungen in Rheiner Energie. Die Gurats gehen auf Fluchtkurs. Das ist also unsere Schallmauer. Bis hierher und nicht weiter. Wie soll ich das verstehen? Nun, bei diesen Energieballungen muss es sich um Hyperenergietorpedos handeln. Und stockte der Atem. Auf der Außenbeobachtung des Kabinenmonitors war deutlich zu sehen, wie die Kugelfelder sich sammelten und immer näher kamen. Oh. Mal und ich schwang uns <lacht> hastig bäuchlings <lacht> auf die Ligen. Das kann gleich hoch hergehen, Kant. Aktiviere die Prallfelder der Liegen. Die Torpedos liegen Mit dem oh nein! Was soll ich tun? Wir haben noch 35 Sekunden bis zum Kontakt. Soll das schon das Ende unserer Reise gewesen sein? Reginald Bull blieb trotz der drohenden Gefahr ruhig in seinem Kontursessel sitzen. Er fixierte konzentriert die wechselnden Datenströme auf den Hologrammen. Unbedingtes Ausschalten aller restlichen energierelevanten Systeme. In der Zentrale der Richard Burton gingen nun die letzten Lichter aus. Die Besatzung starrte wie gebannt auf die jetzt mit schummrigen Leuchtdioden arbeitenden Monitore. Keine Chance. Drei. Zwei. Eins. Die Torpedos fliegen. Und vorbei. Die Kugelfelder waren über die Richard Burton hinweggerascht und setzten sich nun hinter die gorat schiffe Wie sensorgelenkte Projektile vollzogen die fliegenden Waffensysteme jede Bewegung der fliehenden Birnenraumer nach und holten sie endlich ein. Zwei gewaltige Explosionen folgten. Beide Schiffe verwandelten sich in grelle Gaswolken, die sich schnell im Raum ausbreiteten. Von den Kugeln aus Hyperenergie blieb nichts übrig. Wir haben großes Glück gehabt. Da sind sie. Gon Orbans Wächter. Eine halbe Stunde nach dem Herunterfahren aller Energieemissionen fanden sich Richard Bull, Ichotolot und der Mausbieber Gucci zu einem Gespräch in einem kleinen, abseits gelegenen Konferenzraum der Richard Burton wieder. Nach wie vor waren sämtliche Lichter ausgeschaltet. Auf dem ovalen Tisch stand eine Holokugel, die leicht schimmerte. In der Ecke des Raumes war Guckis Körperprofil schemenhaft in der Luft zu erkennen. Er schwebte auf Tischhöhe im Schneidersitz. Ihr Prager, das Entdeckerschiff wird nun von der Biopositronik geflogen. Danke, Ranjiv. Willst du dich nicht zu uns setzen, Gucki? Nein, nein. Ich bleibe lieber hier oben. So kann ich in Ruhe meinen eigenen Gedanken zum Thema nachgehen. Wie du willst. Ich ho Die Funktionsweise der Wächter scheint denkbar einfach zu sein. Ein Raumschiff fliegt in den Sternenhaufen ein und gibt dabei energetische Emissionen ab. Nach seiner Entdeckung materialisiert ein geladenes Kugelfeld, das bis zum Bersten mit Energie gefüllt ist, und vernichtet das Zielraumschiff. In der Art eines riesigen Immunsystems... Welches fremde Raumschiffe einfach als Fremdkörper betrachtet. Offensichtlich spüren die Torpedofelder Energien in einem Spektrum auf, wie es für Raumschiffe typisch ist. Wenn das stimmt, dann ergibt sich daraus eine theoretische Möglichkeit, die wir unbedingt nutzen müssen. Die Richard Burton wird weiter in den Sternenhaufen fliegen, wie gehabt. Und sobald wir per Hyperortung die Kugelfelder entdecken, fahren wir sämtliche Emissionsquellen komplett herunter. Das Risiko ist gewaltig. Aber immerhin ist es ein Plan. Und ich werde nicht zulassen, dass wir wegen dieser Torpedos in Untätigkeit erstarren und nicht weiterkommen. Wir werden umgehend alles Erforderliche in die Wege leiten und starten die Operation Toter Mann. Die nächste Etappe und anschließende Orientierung verliefen ohne Zwischenfall. Reginald Bull fuhr die Funktionen des Schiffes immer wieder auf ein Minimum herunter, um nicht entdeckt zu werden. Die Richard Burton näherte sich weiterhin dem Mittelpunkt des Sternenhaufens, wo noch Auswertungen der Jetstrahlwerte Gon Orbon zu finden waren. Ottung, ein Sonnensystem zwei Lichtjahre voraus. Es dürfte mit dem Ziel identisch sein. Kurs beibehalten. Der Kurs des Entdeckers führte mit etwa 150.000 Kilometern pro Sekunde am System vorbei. Reginald Bull ließ den Entdecker nicht abbremsen, sondern ohne Antrieb durch den Weltraum treiben. Ich habe die endgültige Bestätigung. Der Jetstrahl führt direkt in das vor uns liegende Sonnensystem und endet dort. Bingo! Wir haben sie gefunden! Die Heimstadt Gon Orbans. Ich saß mittlerweile mit Mal in der Zentrale, um einen besseren Blick auf die Vorgänge zu haben. Die ersten Holos flammten für kurze Zeit wieder auf. Gebannt starrte ich auf eine kleine orangefarbene Sonne und neun Planeten, die sie umkreisten. Aber viel mehr zeigten sie nicht. Ein kaum durchsichtiger Schimmer lag über der Darstellung. Die Hologramme erloschen wieder. Das System wird vollkommen von einem ultrahochfrequenten Schutzschirm umgeben. Er hat einen Durchmesser von rund 9 Milliarden Kilometern. Natur des Schirms? Völlig unbekannt. Selbst mit unseren Ortungsgeräten kommen wir nicht weiter. Ich nehme einige Raumschiffe wahr. Die Positronik spielt eben Vergrößerungen ein und liefert erste Daten. Konkret handelt es sich um acht ziemlich große Einheiten. Ich konnte meinen Augen nicht trauen und rückte auf meinem Sessel hin und her. Die Ausmaße der Raumschiffe waren so gigantisch, dass ich zuerst an einen Irrtum der Rechner glaubte. Es handelte sich um riesige, teils ausgefaserte, annähernd kugelförmige Objekte, die mich unwillkürlich an Körperzellen erinnerten. Sie haben einen Durchmesser von 16 bis 17 Kilometern. Und sehen aus wie Krebszellen, wie das Geschwür dieses Systems, bösartig und schwer auszurotten. Daten? Hm, nur ungenügende. Diese Gebilde bewegen sich, und zwar mit erstaunlichen Beschleunigungswerten, 100 Kilometer im Sekundenquadrat. Sie sind also voll einsatzfähig. Es handelt sich definitiv nicht um Raumstationen, sondern um riesige Raumschiffe, die uns wahrscheinlich sehr überlegen sind. Diese Beschleunigungswerte sind in der Tat erschreckend. Mein Planhirn vermeldet, dass keines der Riesenschiffe den sicheren Bereich hinter dem Schirm verlassen hat. Wir können also davon ausgehen, dass diese Einheiten außerhalb des Schirms genauso verwundbar sind wie wir. Die Zellen fürchten also auch die hyperenergie -Torpedos. Die Zellenschiffe sitzen demnach in ihrem Sonnensystem fest und können außerhalb ihres Schutzschirms nicht eingesetzt werden. Das bedeutet, dass wir, solange der Schutzschirm besteht, vor ihnen nichts zu befürchten haben. Gut für uns, bedenkt man ihre wahrscheinliche Kampfkraft. Vor allem hat die Milchstraße dann auch keine Invasion durch diese Schiffe zu befürchten. Aktive Ortung. Bei mindestens einem der gesichteten Gebilde handelte es sich nicht um ein Raumschiff, sondern eher um eine Art Objekt. Ein Objekt? Der Schleier des Schutzschirms verdeckte noch immer alle Einzelheiten. Doch konnte ich dahinter Bewegungen ausmachen. Drei der riesigen Einheiten am Kurs auf den Rand des Schirms. Entfernung, zu Richard Burton, noch 300 Millionen Kilometer. Was geschieht dort? Das kann ich nicht erkennen, aber Sie scheinen ein kleineres, nicht deutlich erfassbares Objekt in Ihrer Mitte zu führen. Ich kniff die Augen zusammen. Es hatte den Anschein, als kümmerten sich die Riesenzellen um ein kleineres Etwas. Sie umsorgten es förmlich. Ich empfange nur wenige Emissionen, aber da drüben wird etwas gebaut oder zusammengesetzt. In dem Schirm ist eine Strukturlücke entstanden. Die Lücke ist genau dort auszumachen, wo die Riesenzellen das unbekannte Objekt montieren. Das Objekt war ein Würfel von knapp drei Kilometer Kantenlänge und nur als Masse erkennbar. Die riesigen zellartigen Raumschiffe schleppten den Würfel mit Traktorstrahlen durch die Strukturlücke in den freien Raum. Dann ließen sie von ihm ab und flogen in Sekundenschnelle wieder hinter die Nebelwand zurück. Irgendwelche energetischen Emissionen. Keine Abstrahlungen. Der Würfel verfügt über keinerlei Antrieb. Das ist tatsächlich kein Raumschiff. Die fremden Zellenschiffe haben das energetisch völlig inaktive Artefakt mit einer minimalen Verweildauer in der Gefahr nach draußen geschleppt und sich so schnell wie möglich wieder in Sicherheit gebracht. Meldung! Die Riesenzellen hatten untereinander Funkverkehr. Die Ordnung hat die Signale aufgefangen. Laut den Erkenntnissen der Biopositronic besteht kein Zweifel, dass sie Küptitan genannt werden und dass das vor uns liegende System das Par-System ist. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um das Zentrum der Macht von Orbons. Code Gelb! Verdammt! Ich kannte mich mittlerweile gut genug an Bord der Richard Burton aus, um zu wissen, was das bedeutete. Jemand hatte sich den Zugangscode und die Überrangkennziffer besorgt, um das Eingreifen der Bordpositronik zu verhindern. Ein Stealth Shift ist gestartet. Er hat mit voller Beschleunigung Kurs auf das unbekannte Objekt genommen. Stealth Shifts waren flugfähige Allzweck-Expeditionsfahrzeuge, die mit Gleisketten ausgerüstet waren und über einen Atmosphärenantrieb verfügten. Normalerweise waren sie für eine Besatzung von zwei bis zwölf Personen ausgelegt. Nur erfahrene Piloten konnten ein solches Raumfahrzeug bedienen. Wer kann nur so unvernünftig und verrückt sein? Die Emission des Schiffs könnte ein Torpedofeuerwerk auslösen, das uns alle in den sicheren Tod schicken kann. Shift hat soeben die Schutzschirme hochgefahren. Verbindung! Steht! Hier spricht Reginald Bull. Ich möchte die Besatzung des entwendeten Stealth-Schiffs darauf aufmerksam machen, dass ihr nicht nur euch, sondern die gesamte Mission in Gefahr bringt. In der Mitte der Zentrale leuchtete ein Hologramm auf. Ich war nicht überrascht, als ich sah, wen es zeigte. Ascari da Vivo. Im Unterbewusstsein hatte ich wohl damit gerechnet. Es war meine Mutter, Ascari da Vivo, die diesen Expeditionsflug an Bord der Richard Burton als Beobachterin des Kristallimperiums mitmachte. Neben ihr im Cockpit saß ihr echsenartiger Leibwächter Kertan. Er wandte jedoch den Blick von uns ab. Dafür lächelte uns die Maskantin überlegen an. Ich verstehe deine Sorge um uns, Verteidigungsminister. Aber wir sind euch einen Schritt voraus. Wir möchten in Ruhe dieses Objekt in Augenschein nehmen. Schließlich sind wir eigens zur Beobachtung mitgeflogen. Oder muss ich dich an die Vereinbarung erinnern, die du mit Imperator Ostlich geschlossen hast? Nehmt euch in Acht... Jede Aktion gegen den Schiff erhöht das Risiko, von einem Hyperenergietorpedo entdeckt zu werden. Ende. Ich werde nicht dran denken, Askari diese Extratur zu erlauben. Wir werden ebenfalls zu dem Artefakt fliegen. Du willst das Risiko eingehen, einen weiteren Schiff als Erkunder zu dem Artefakt zu schicken? Und wenn wir entdeckt werden, was dann? Mein Planherrn hat errechnet, dass der Schiff keine Chance mehr hätte bei einem Eingreifen der Zellenraumschiffe, die Richard Burton, zu erreichen. Dieser Einsatz ist mit einem hohen Risiko verbunden. Wir brauchen Freiwillige. Der Erste bin ich persönlich. Hm. Nun gut. Ich bin auch mit dabei. Wir wären sicher nicht an Bord, wenn wir Feiglinge wären. Ich bin auch dabei. Muss ich auf Meldungen warten oder kürzen wir die Sache ab? Und bevor es heftige und lange Diskussionen gibt, erlaube ich mir, die Teilnehmer vorzuschlagen. Genehmigt. Kantiran, mal her. Es war eng in dem Stealth-Shift mit dem Namen RBS-1 und dem Eigennamen Tiger, indem wir ohne Leistung der Triebwerke zu dem Artefakt trieben. Am zweiten Tag, nachdem ein zehnstündiger Nachtmodus ein Ende gefunden hatte, versammelte Reginald Bull uns im Schleusenbereich. Ich habe in diesen funktionalen Sesseln kaum schlafen können. Ich auch nicht. Klären wir einige Punkte ab. Irgendeinen Sinn wird dieses Artefakt haben. Wir wissen nicht, was es mit diesem Objekt auf sich hat. Doch genau deshalb sind wir hier. Wir wollen es herausfinden und vor allem Askari und ihren Leibwächter wieder zurückholen, bevor sie unsere Mission zum Scheitern bringen. Wir docken gleich an. Schließt bitte jetzt eure Raumhelme. Bull stand der Schweiß auf der Stirn. Er versuchte, das Allzweck-Expeditionsfahrzeug mit so wenig Emission wie möglich an sein Ziel zu bringen. Jede energetische Aktivität konnte nicht nur einen Hyperenergiesprengkopf anlocken, sondern vielleicht auch vorhandene Abwehrmechanismen im Würfel aktivieren. Selbst aus der Nähe wirkt das Objekt ordnungstechnisch tot. Ich bringe den Schiff bis auf einen Meter heran und verankere uns mit Traktorstrahlen. Keine Sorge, ich oh, der Energieaufwand ist minimal. Der Stealth-Shift schwebte langsam auf das Objekt zu, schwankte leicht und legte dann an der unteren Vorderseite des Würfels an. Hinter ihnen erstreckte sich die Schwärze des Weltalls. Andocken gelungen. Der Tiger ist gelandet. Reine Übungssache. Nach ein paar tausend Jahren sollte man das können. Wir gehen jetzt rein. Und wo? Wir steigen über eine der ehemaligen Bodenschleusen ein, die sich laut Auswertung der Hologramme hier an der linken unteren Seite des Kubus befinden. Desintegratorfräser aktivieren. Wir schnitten unter dem Schutz eines Prallfeldes in der verschlossenen Bodenschleuse eine mannsgroße Metallplatte heraus. Wir wissen nicht, was uns im Inneren des Würfels erwartet. Eventuell befinden sich unbekannte Kampfeinheiten im Objekt, die uns möglicherweise schon entdeckt haben. Wir müssen mit sofortigem Beschuss beim Betreten rechnen. Wie angenehm! Ich hielt wie alle anderen den Strahler entsichert in den Händen. Trotz der Schwerelosigkeit, ermöglichten uns Mikrogravitatoren die gewohnten Bewegungen. Sie schlüpften gestaffelt präzise wie ein Kommandounternehmen durch die Öffnung und gaben sich gegenseitig Feuerschutz. Wir betraten eine düstere Welt, die nur durch die Lichtquellen unserer Anzüge erhellt wurde. In ihrer Illumination offenbarte sich eine provisorische Umgebung. Ein gut zweieinhalb Meter hoher Gang mit unverkleideten Wänden und Decken, unordentlich gezogenen Leitungen und kaum isolierten Kabelsträngen lag vor uns. Der Verantwortliche für dieses Chaos würde bei uns die Kündigung bekommen. Keine Lebewesen in diesem Bereich. Warum hat man Gänge geschaffen, wenn das Objekt über keine Besatzung verfügt? Wahrscheinlich, damit die Handlanger der Erbauer sich überhaupt bewegen konnten. Das ganze Artefakt sieht aus wie schnell hergerichtet. Dieser Würfel muss irgendeinen Sinn haben, nur welchen. Die Zeit läuft uns davon. Wir teilen uns in zwei Gruppen. Kantiran, Mal und Lomart bilden die eine, ich, oh Guki i ich, die andere. Einverstanden. Kant, du stößt in das Innere des Objekts vor. Wir kümmern uns um den Außenbereich. Alle 15 Minuten will ich eine Meldung mit Positionsangabe hören. Bei Ausbleiben oder Verzug wird die andere Gruppe unverzüglich umkehren und Hilfe leisten. Solltet ihr Askari finden, informiert ihr mich. Ich untersage jede Aktion in eigener Regie. Also, viel Glück! Wir schlichen weiter durch unverkleidete Gänge mit auf den Wänden liegenden Leitungen, behelfsmäßigen Energiekupplungen, primitiven Kabeln auf dem Boden. Lomat blieb an einer Stelle stehen, an der sich die Wandverkleidung gelöst hatte. Je mehr ich von dem Artefakt sehe, desto stärker wird mein Eindruck, dass es bis zum Exzess provisorisch und alles andere als dauerhaft angelegt ist. Für mich ein weiteres Indiz dafür, dass der Würfel über keinerlei Besatzung verfügt aus absolut hochwertigen Isolationsmaterialien mit eingelassenen, sehr starken Ortungsdämpfern. Die Erbauer haben alles dafür getan, dass der Würfel nicht von den Überenergiesprengköpfen aufgespürt wird. Sie fürchten eine Entdeckung durch die Torpedos genauso wie wir. Der Gang erweiterte sich und wurde schließlich zu einer gewaltigen Halle, die mit Gürteln hausgroßer Klötze gefüllt war. Schwarze Lomard zitterte, als er seine Instrumente herausholte und sich an die Arbeit machte. Der Bull ging einen Korridor entlang und bahnte sich ebenfalls den Weg über herumliegende Kabel und Röhren, die auf dem Boden verliefen. verließen den Raum mit den Fusionsreaktoren und ging weiter den nächsten Gang entlang. Er sah genauso grobschlächtig und unfertig wie die anderen aus. Vor mir sah ich ein dunkles Loch im Boden, einen Schacht, der noch tiefer ins Innere des Würfels führte. Da geht es nach unten. Es könnte sich lohnen, einen Weg zu riskieren. Ich komme gleich. Ich muss noch die Abmessungen eingeben, dann bin ich soweit. Mal sehen, welche Überraschungen auf uns warten. Ich schaltete den Antigrafantrieb des Raumanzugs an, und schwebte sanft und langsam nach unten. Nach wenigen Metern vollzog der Schacht eine Krümmung. Und plötzlich machte ich einen bläulichen Schimmer aus. Da unten scheint es Licht zu geben. Und Licht bedeutet Energie. Seht ihr das auch? Ich legte den Kopf in den Nacken, um nach oben zu den anderen zu sehen. Mal und Lomat waren nicht mehr da. Der Schacht auch nicht. Ich starrte auf eine sehr massive Decke, drei Meter über mir. Bei den Göttern Als Trupp materialisierte in einer geräumigen Halle. Dicht neben ihnen erhoben sich rechts und links gewaltige Säulen. Das hier ist die Zentrale. Aggregantürme. Sieht nicht wie eine Kommandostation aus. Halbrund ist er auch nicht. Cookie war außer sich. Er zeigte es nicht, wollte es in der Gegenwart der anderen nicht zugeben, aber das änderte nichts an seiner Verwirrung und Aufgeregtheit. Das kommt. Zwischen den Türmen, die überall im Raum verteilt waren, führten Durchgänge hindurch, die gerade breit genug waren, um jemanden von ihren Ausmaßen durchzulassen. Bull aktivierte sein Funkgerät. Es gibt hier keinen Funkempfang. Diese Aggregate... Reginald Bull hatte sich vor einen der Türme gekauert und musterte die glatte Oberfläche von der Seite. Etwas schien seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Hier ist eine Klappe. Sie klemmt zwar. Moment, ich öffne sie. Vielleicht kann ich aus der dahinterliegenden Konstruktion etwas ersehen oder einen Schaltplan finden. Bull versuchte, die Klappe zu öffnen, als der Decke plötzlich von alleine aufsprang und eine Fülle unbekannter Strukturen offenbarte. Bevor Gucki ihn daran hindern konnte, hatte Bull die Hand danach ausgestreckt und eine der Strukturen berührt. Das hast du? Ich schwebte zur Decke hinauf und untersuchte sie. Den Geräten meines Anzugs zufolge war sie massiv und materiell. Ich schaltete auf Reginalds Frequenz um. Hallo, hier Hier Kantiran. Ich hab... Was ist das? Der Funkverkehr ist unterbrochen. Verdammt. Was ist hier los? Das Licht unter mir schimmerte stärker. Mir wurde schwindelig. Ich sagte nach unten. Ich musste träumen. Vor wenigen Sekunden war die Umgebung noch aus hartem, kaltem Stahl gewesen. Bei den Sterngöttern. Was wird hier gespielt? Buschige Falten traten Gucci auf die Stirn, als er seine gesamten Kräfte mobilisierte, um die Säulen zu bewegen. Er setzte alles daran, die Aggregate so weit wie möglich wieder zurückzudrängen. Es gelang ihm. Langsam schob er sie durch den Raum. Da, in den Wänden, werden sie sich Risse. Haarfeine Spalten zogen sich rasant wie kleine Flussläufe über die Wände des Raumes, Aus einem der Risse löste sich ein Schuss. Das helle Flirren war unmissverständlich. Der Mausbiber wollte reagieren, aber es war zu spät. Mit weit aufgerissenen Augen sah er, wie der Schuss sich in seine Brust bohrte. Der Schutzanzug loderte auf. Ein Feuerstrahl schoss aus seinem Rückenteil, legte sich um seinen Körper, hüllte ihn ein, bis er einer wandelnden Fackel blieb. Zwei Sekunden dauerte das Inferno, bis die Flammen wieder in sich zusammensanken. Kurze Zeit stand Guggy noch aufrecht, der Schutzanzug völlig verkohlt. Dann kippte er um. Antiran kam auf dem Boden auf und sah sich um. Der künstliche, bläulich schimmernde Rasen erstreckte sich über eine weite Ebene. Am Ende der Wiese erschien eine humanoide Gestalt. Ich konnte sie nur verschwommen erkennen. Eindeutig eine Frau. Vielleicht sogar eine Akonidin. Sie trug ein schlichtes, weißes Gewand und war nicht besonders schön. Hatte aber etwas Natürliches an sich, das mich auf Anhieb stark beeindruckte und an etwas erinnerte. Mein Herz begann zu rasen. Ich verdrängte den Gedanken, diesen einen Qualvollen Gedanken. Nein. Nein. Ein Hologramm. Nicht weiter. Woher soll hier in diesem Artefakt plötzlich eine Frau auftauchen? Das kann nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Die Erscheinung kam ganz langsam näher. Kantiran erstarrte, war plötzlich zu keinem vernünftigen Gedanken mehr fähig. Langsam nahm er seinen Helm ab. Der Amen. Ichotolot ließ sich auf seine Laufarme sinken und verwandelte die molekulare Struktur seines Körpers, sodass er einem Block aus Terkonitstahl entsprach. Mit einem Sprung war er bei Guki. Er verharrte vor dem völlig verkohlten Raumanzug, kniete nieder und drehte den Ild auf den Rücken. Auch der Kopfteil des Schutzanzuges war von den Flammen geschwärzt. Ja. Die Brüche in den Wänden wurden immer breiter und taten sich auf. Gleißendes Licht erhellte den Raum. Aus den Spalten drangen dutzende kleine blinkende Objekte in den Raum. Kampfroboter! Schutzschirme aufbauen! Sie fertig! Sie haben ihn aufgemacht! Mund schoss ohne zu zögern in Richtung der Roboter. Diese erwiderten sofort das Feuer. Die Thermostrahlen verpufften an ihren Schutzschirmen. Als zwei Roboter Ihutolo zu nahe kam, schlug er sie wütend mit dem rechten Handlungsarm zur Seite. Sie zersplitterten an der Wand in tausend Stücke. Oh, oh, oh, oh. Etwas anderes darf nicht sein. Ausgeschossen. Nicht gut. Wir versuchen, eine Verbindung zwischen seinem Raumanzug und dem Lebenserhaltungssystem meist als du bisher zu stellen. Gute Idee. Mach schnell ich so. Aber die Säulen rücken immer näher. Wenn sie uns einkeilen, dann gute Nacht. Immer wieder schoss Reginald Bull um sich. Der Angriff kam erst jetzt richtig ins Rollen. Zu Tausenden quollen die Mikrokampfmaschinen aus den Spalten in den Wänden und feuerten entschlossen. Verdammt, sie werden nicht länger. Wir müssen beschleunigt von hier verschwinden, sonst sind wir geliefert. Sie lächelte mich an. Ich spürte, wie das ganze Leid und die Qual, die Teremis Tod verursacht hatte, wieder in mir hochsteigen wollten. Ich zwang mich, einen klaren Kopf zu behalten. Sie ist es nicht. Ein Abbild. Ein Echo ihres Daseins. Mehr nicht. Du bist nicht Tereme. Wer bin ich dann? Du hast so viele Bilder in dir. Doch ich bin leer. Du bist so klein und verletzlich. Aber du hast einen Namen, Kantiran. Gib mir einen Namen. Sie zeigte auf mich und hob dann beide Hände. Ich trat erschrocken zurück. Vor mir stand das Abbild meiner Mutter. In einem Reflex wollte ich den Strahler ziehen. Doch dann besann ich mich eines Besseren. Du erfüllst mich jetzt schon. Ich habe dich gespürt. Deine Wärme hat mich aus der eisigen Einsamkeit geholt. In dir sind so viele Wesen, gute und schlechte. Einige haben dich verletzt, manche von ihnen hast du, andere liebst du. Du bist sogar bereit, eines dieser Wesen zu töten. Die Erscheinung wechselte wieder zur Körperlichkeit Theremes, sprang flackernd zwischen den Persönlichkeiten hin und her. Ich stand wie betäubt vor der Abfolge der Bilder. Wer bist du? Was bist du? Hilf mir, Kantiran. Gib mir einen Namen. Wie soll ich dir helfen, wenn ich dich nicht verstehe? Komm, ich will es dir zeigen. Die junge Frau drehte sich um und ging leichtfüßig über das blaue Gras davon. Kantiran runzelte leicht die Stirn und schüttelte ungläubig den Kopf. Widerstrebend folgte ich dem Geschöpf, das aussah wie meine Geliebte aus einem früheren Leben. So viel war seit Teremis Tod passiert, und doch war sie immer noch in meinem Herzen. Der gesamte Raum wimmelte inzwischen von Kampfmaschinen. Sie drangen aus den nun breiten Spalten in Wände und Decke und behagten das Erkundungsteam mit Dauerfeuer. Reginald Bull traf hunderte Nanoroboter. Sie vergingen in kleinen Explosionen. Ewig halten das unsere Schutzschirme nicht aus. <lacht> Abgesehen von der Energie, die sie Später oder später erzeugt dieses Gefecht so viel Energie, dass es die Torpedos anlochen wird. Wie wir es noch drehen, wir sitzen in oder auf einem Pulverfass. Und ohne Funkverkehr können wir auch keine Hilfe holen. Ich will einen Ausbruchversuch wagen, eine Bresche schlagen. Bleib hinter mir wohl, also los! Toulot legte sich den verkohlten Gucki vorsichtig auf einen Laufarm und versuchte ihn in der Armbeuge zu schützen. Der Haluter sprintete los und verwandelte sich in eine lebende Kampfmaschine. Drei seiner vier Arme ließ er vor und neben sich kreisen. Der vierte hielt den Maus als er in atemberaubendem Tempo durch den Raum stürmte. Obwohl die Grasebene mir soeben noch schier endlos vorgekommen war, endete sie nach wenigen Schritten an einer Wand. Unverkleidet. Mit hastig zusammengesetzten Bauteilen und nachlässig verlegten Leitungen erinnerte sie mich an die Wände der Gänge, durch die ich an Bord des Artefakts geirrt war. Hier entlang. Die Gestalt öffnete eine Tür, die gerade noch nicht vorhanden gewesen war. Kantiran folgte ihr in einen Raum, der mit zahlreichen Pulten, Konsolen und Rechnerterminals an die Zentrale eines Raumschiffs erinnerte, andererseits aber zahlreiche große Geräte enthielt. Wozu brauchst du das alles? Das sind die Projektoren. Sie breitete die Arme aus, und es wurde schlagartig so dunkel, dass ich die Erscheinung nicht mehr sehen konnte. Unter meinen Füßen leuchtete es auf. Sterne und Galaxien zogen dort vorbei. Ich stand mitten in einem Spiralnebel. Um mich wirbelten Sonnen und ihre Planeten. Dann schwebte ich mit den Sternen davon. Das ist wunderschön. warf mehrere Säulen um und bahnte sich einen Weg durch den Raum. Die flugfähigen Roboter wurden in sämtliche Richtungen versprengt und zerschellten an den Wänden. Die wenigen Treffer aus ihren Waffen verglühten in den Schutzschirmen der fliehenden. Gleichzeitig walzte Tolot alle Nanoangreifer nieder, die sich auf dem Boden oder an den Seiten aufhielten. Es war als fegte ein Reinigungsgerät durch sie hindurch. Mit voller Wucht raste er gegen die stehende Wand und durchschlug sie. Ein riesiges Loch mit nach außen gebogenen, scharfkantigen Rändern klaffte in der Wand. Schnell, Bull, komm schon. Bull kam angehetzt, schoss noch mehrmals hinter sich und sprang dann ebenfalls durch das Loch. Schon nach wenigen Sekunden tauchten die ersten Roboter in der Umrandung auf. Echo richtete seinen Strahler auf das Loch und stellte auf flächendeckende Energie um. Er verschmolz die getroffenen Roboter zu Schlackerhaufen und verschweißte das Loch mit den Überresten der Angreifer. unbekannte Planeten an mir vorüberziehen. Ich blickte auf ihre zerfurchten Oberflächen, ihre fruchtbaren Ebenen und zog wie ein Komet meine Bahn durch das Universum. So musste sich ein Gott fühlen. Plötzlich aber schoben sich Schatten ins Bild. Ich hatte sie schon einmal gesehen. Gebilde, die wie wuchernde Krebszellen aussahen. Kyptitan, Warum zeigst du sie mir? Sie befinden sich im Paarsystem. Dort verstecken sie sich hinter einem ultra-hochfrequenten Schutzschirm. Die Schöpfer. Was meinst du? Sie sind meine Schöpfer. Aber sie haben mich verlassen. Da war nichts mehr. Ich war allein. Und dann bist du gekommen. Bist du auch ein Schöpfer? Jetzt begreife ich. Du bist das alles hier? Der ganze Würfel, das bist du, nicht wahr? Das Loch, das sie mit ihren Strahlern verschweißt hatten. Ein glühender Schlackepropfen verstopfte nun die Öffnung, verhinderte, dass die Roboter aus dem Nebenraum zu ihnen herüberkamen. Der Haluta blickte auf den Massetaster seines Schutzanzuges. Er zeigt einen beinahe freien Schacht an, der in Richtung Außenhöhle führt. Das ist unsere Rettung, Hier. Entlang. Sie liefen einen Gang hinab und sahen an seinem Ende eine riesige, geöffnete, halb beleuchtete Halle. Schwarze Fusionskraftwerke waren in ihr miteinander verbunden. Nur durch diesen Raum noch. Kurz vor Erreichen der Halle schlossen sich plötzlich die schweren Eingangstore vor ihnen. In den Wänden bildeten sich wieder gleißende Risse, aus denen Roboter in den Gang fielen. Oh nein! Zurück! Unmöglich! Sie kommen von vorne und von Die Angreifer sind überall. Sie kommen aus allen Rätzen. Schätzungsweise zehntausende kleiner Mikromaschinen. Jemand muss sie steuern. Es muss ein Zentralgehirn oder Ähnliches geben, das diese Angriffe koordiniert. Es ist es zu spät, dieses Gehirn zu finden. Das Artefakt lebte. Seine Gedankenimpulse hatten mich getroffen. Wahrscheinlich hatte es ausgerechnet mich wegen meiner Fähigkeit der Instinkttelepathie ausgewählt. Es nahm Bilder aus meinem Innern und projizierte sie in den Raum. Was meinst du, mit, Du bist alles hier. Du bist ein Artefakt. Ein riesiger Würfel. Wir sind hier, weil wir dich untersuchen wollen. Wir haben gesehen, wie die Kyptitanen dich durch den Schirm des Paar-Systems gebracht haben. Dann sind wir zu dir gekommen. Ist das mein Name? Es ist schön, seinen Namen zu kennen. Haben die anderen auch einen Namen? Die anderen? Diese hier. Unter mir sah ich aus der Vogelperspektive, wie Icho und Reginald Bull sich erbittert gegen eine Übermacht von Kleinstrobotern zur Wehr setzten. Icho versteckte in einem seiner Arme ein verkohltes Etwas, das ich nicht erkennen konnte. Aber ich sah auch, dass aus den anderen Räumen und Gängen noch viel größere und effektivere Roboter auf die Gruppe zurückt. Du musst ihnen helfen. Sie werden sonst nicht überleben. Hilf ihnen! Ich werde ihnen helfen. Ich muss zu ihnen. Zu den anderen. Sie werden sich schon Sorgen machen. Wir haben einen weiten Weg vor einen uns. Einen weiten Weg? Du willst mich verlassen? Wie die Schöpfer. Sie haben mich auch verlassen. Mir wurde schlagartig klar, dass ich den Rest meines Lebens in diesem Würfel verbringen würde, wenn ich jetzt ein falsches Wort sagte. Nein. Wir wollen dich gar nicht verlassen. Du kannst uns begleiten. Wir freuen uns, wenn du unser Freund wirst. Würfel. Du musst bei mir bleiben. Alle müssen bei mir bleiben. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Alles, was war, vergeht. Was ist mit dir? Würfel, was passiert hier? So wie du mir vorhin befohlen hast, euch zu retten. Du willst leben. Gut. Ich habe dafür gesorgt, dass ihr lebt. Wieder in einer schwarzen Welt, vollgestopft mit Maschinen. Ich spürte eine leichte Vibration im Boden. Vorsichtshalber schloss ich den Helm und checkte die Systeme des Raumanzugs. Sie funktionierten einwandfrei. Ich blickte auf den Boden. Blaue Lichter blinkten auf. Sie weisen dir den Weg zu eurem Flugobjekt. Du fängst an zu leben. Richtig, Würfel. Du hast nicht mehr viel Zeit. Was ist deine Aufgabe, Würfel? Ich werde sie alle zerstören. Ich raste immer schneller die Gänge entlang den Leuchtzeichen hinterher. An einer Ecke stieß ich an eine Schachtöffnung. Mit Hilfe des Antigrafs schwebte ich in die Höhe, raste dann den Schacht hinauf. Schotts und Türen öffneten sich wie von Geisterhand vor mir. Das Artefakt gab die Wege frei. Danke, Würfel. Wo sind die anderen? In ich raste wie verrückt die Gänge entlang, folgte den Spuren auf dem Boden. Mein Weg führte durch die Hallen mit den riesigen Fusionskraftwerken. Sie glühten bläulich von innen und pulsierten wie gewaltige Herzen. Bei den Göttern, oh Die Kraftwerke sind bereits angelaufen. <lacht> Ich gelangte Iran zum Andockbereich des Würfels. Hastig betrat er den stealth und stutzte. Ich sah mich in der Zentrale um. Sie saßen alle wie paralysiert an ihren Plätzen. Ich Ötolot, Reginald Bull, Maldeter und Lomard. In einem abgesonderten Bereich fand ich Ascari Vivo und Kertan. Ich hatte das Gefühl, als würden sie sehr tief schlafen. Selbst die Gravopulstriebwerke des Shifts waren aktiviert. Danke, Würfel. Du hast sie alle gerettet. Bordcomputer, Schiff bereit machen zum Abheben. Start! Ich sah im Hologramm, wie das Multifunktionsraumschiff sich von der Vorderfläche des Artefakts trennte und sich immer weiter von ihm entfernte. Mein Blick fiel auf das Ortungssignal. Die Orter spielen verrückt. Irgendetwas ist da draußen. Verdammt, was... Kantiran rief ein Holo auf. Mitten im Weltraum entstand ein wahres Leuchtfeuer. Über energetische Strahlung etwa zwei Lichtsekunden von uns entfernt. Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein! Mir dämmerte allmählich, was hier geschah. Die Fusionsmeiler des Artefakts liefen mittlerweile auf Höchstleistung und das Spektakel am Himmel war ein projiziertes Leuchtsignal. Im nächsten Augenblick wurde mein Verdacht bestätigt. Ein Hyperenergietorpedo fiel in den Normalraum und stürzte sich mitten in das Leuchtfeuer. Die Hologramme der Normalordnung zeigten die gewaltige Explosion der Hypertorpedos. Es kam schnell ein zweiter und ein dritter. Dann wurden es immer mehr. Dutzende, Hunderte, aber Tausende Hyperenergietorpedos stürzten sich im Sekundentakt in das Leuchtfeuer und explodierten in grellen Farben. Die Torpedos entfachten ein stetig wachsendes Entfernen. Der stealth schiff wurde durchgerüttelt wie ein kleines Boot inmitten eines sturmgepeitschten Ozeans. So beeindruckend der Anblick war, so tödlich war er auch. Jede einzelne Feuerblume, die am Himmel entstand, konnte den Schiff vernichten. Bei Arkon! Es hört überhaupt nicht mehr auf! Wach auf! Wach auf! Verdammt nochmal! Er hämmerte wie wild auf den neben ihm sitzenden, besinnungslosen Verteidigungsminister ein. Doch der rührte sich nicht. Eine Hand legte sich plötzlich auf Kantirans Schulter. Er drehte sich um und sah in die drei hochkonzentriert blickenden Augen Ichotolots. Was für ein Höllenfeuer. Ich Wie kommt ihr hier raus? Was sollen wir machen? Wenn ich volle Leistung gebe, nehmen die Torpedos doch auch uns wahr. Gib dennoch vollen Schub. Bei den Emissionen, die vom Artefakt freigegeben werden, kommt es auf unsere auch nicht mehr an. Okay. Ich habe eben ein Signal an die Richard Burton geschickt. Sie soll uns holen, falls sie es kann und falls sie den Funkspruch überhaupt erhalten hat. Der Herr Luther ging zu den Bewusstlosen und untersuchte sie. Er überprüfte ihre Vitalfunktionen, las Atem- und Herzfrequenzen an den Anzeigen seines Anzugs ab. Es scheint sich bei unserer Betäubung um eine besondere Paralysefunktion zu handeln, die anscheinend mit der inneren Energie des Artefakts zu tun hat. Bei mir wirkt sie schon nicht mehr. Das bedeutet wohl, dass Teile des Würfels schon vernichtet sind. Wenn er komplett vergangen ist, werden auch die anderen wieder aufgewacht sein. Die Hyperenergietorpedos torpedos stürzen sich in das projizierte Feuer und sprengen sich selbst in die Luft. Das Artefakt ist eine riesige Falle für Sie! Ja. Sie fliegen wie die Motten in ihr leuchtendes Verderben. Das stetig wachsende Inferno der aufglühenden Feuerbälle erhellte mittlerweile den gesamten Bereich um das Paar-System. Kantiran und Ichotolot hielten den Schiff nur noch mit Mühe auf Kurs. Hunderte Torpedos detonierten nur wenige Lichtsekunden, manche sogar nur eine Lichtsekunde von innen entfernt. Auswahl sämtlicher Schutzsysteme. Auswahl sämtlicher Kann noch nicht. Ah. Sieht so aus, als wäre dieses hyperenergetische Feuer zu viel für die zugegebenermaßen. Technisch sehr bescheidene Einrichtung des Schiffs. Tatsächlich. Hier ist die Bestätigung. In Kürze werden unsere Schutzschirme zusammenbrechen. Und was jetzt? Ich habe keine Wahl. Ich leite sämtliche andere verfügbare Energie in die Schirme, auch die der Lebenserhaltung. Und das bedeutet? Sehr einfach. Entweder wir explodieren in einer Minute. Oder wir ersticken in drei Minuten. Ich blickte um mich. In der Kabine des Schiffs spiegelte sich das orange Licht der Zerstörung wieder. Mit einem Mal wurde es brütend heiß im Cockpit. Auf den Gesichtern der bewusstlosen Mannschaft glänzte es gelb. Irrlichternd funkelte es auf den metallenen Oberflächen. Das waren sie also. Die letzten Bilder meines Lebens. Warum dachte ich wenige Sekunden vor meinem Tod, Meinen Vater, Harry Roden. Vater? Der Schiff schüttelte sich stärker denn je. Ich blickte erschöpft zur Seite. Das Wildall stand in Flammen. Ich sah, wie das Artefakt in einem gewaltigen Feuerball verging und aber tausende Torpedos vernichtete. Würfe. Komm schon. Ah. Komm schon, Richard Burton. Ah. Wo bleibt sie nur? Ah. Komm schon. Auf einmal wurde es ruhig. Der Tiger vibrierte nicht mehr, wurde nicht mehr von Erschütterungen hin und her geworfen. Ichotolot rappelte sich auf und torkelte zu den Ortungsdisplays. Endlich. Sie hat uns gefunden. Die Richard Burton ist da. Sie hat uns in einen Traktorstrahl genommen. Bull saß am Kopfende des großen Konferenztisches. An der rechten Längsseite hatten Tolot, Kantiran und Maldeter Platz genommen. Die Aufregungen waren erst wenige Stunden her und besonders Kantiran sah man die Erschöpfung an. Guki ist bei Ankunft auf der Richard Burton sofort in die Medo-Station überwiesen worden. Er befindet sich in einem Heiltank und ist laut Aussage der Mediker außer Gefahr. Er hat sein komplettes Fell verloren, aber es wird nachwachsen. Unsere Rettung war in letzter Minute erfolgt. Keine 20 Sekunden, nachdem die Richard Burton ihre Schutzschirme ausgelegt hatte, wäre der Tiger im Feuer der Torpedos detoniert. Noch während uns die Besatzung mit dem Traktorstrahl an Bord zog, ist der Entdecker mit höchsten Beschleunigungswerten auf Fluchtkurs gegangen. Das Artefakt war allen Erkenntnissen nach eine Waffe, eine Vorrichtung zur vollständigen Vernichtung der Torpedos. Was das bedeutet, ist klar. Wenn es keine Sprengköpfe mehr gibt, die Gon Auburn und seine Raumschiffe im Paarsystem halten, wird er seinen Machtbereich beliebig ausweiten können. Die Milchstraße und vor allem Terra schweben gegenwärtig in höchster Gefahr. Diese Gefahr gilt es mit der Operation Kristallsturm abzuwenden. Mit der Vernichtung der Torpedos ist auch der nebulöse Schutzschirm verschwunden. Aus diesem Grunde habe ich eben den Befehl erteilt, in 72 Stunden in das Par-System einzufliegen. Wir werden weiterhin sehr vorsichtig handeln müssen. Doch das Ziel ist mehr als klar. Das Hauptquartier Gon Orbons lokalisieren und ausschalten. Ich konnte während Bulls Rede kaum noch meine Augen aufhalten. Wünschte mir nur noch Schlaf, Tiefen guten Schlaf. Für einen Moment dachte ich an Würfel. Dieses Artefakt hatte uns allen erst das Leben nehmen wollen und dann überraschend gerettet. War diese Wesenheit ein Kübrechner gewesen, der auf unerklärliche Art und Weise ein Bewusstsein gewonnen hatte? Oder etwas ganz anderes? Der lebende Teil eines Rechners den man mit einer Biopositronik vergleichen konnte. Wieder fielen mir die Augen zu. Ich würde es wohl nie erfahren. Jetzt wollte ich nur noch schlafen.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 get bored bit by bit i need some action action action or just someone just someone to talk